31. Контроль Даміша Годард відчув реакцію свого тіла, перш ніж його розум міг справді усвідомити, що він бачить. Це було поколювання в його кінцівках, бурчання в його животі і болісна напруженість у його куприку. Із вулканічною інтенсивністю в ньому почала і пульсувати лють, аж доки в нього не розболілася голова. Всі на стадіоні вже знали, що в'язан на верхівці піраміди був нерованим Дамішем. За останні три роки світ добре вивчив обличчя Рова недаміжа. Але зараз транслювали й поширювали зовсім інше обличчя. Воно заповнило величезні екрани навколо Годорда, наче щоб над ним позначатися. В нього щойно вкрали його знаменну мить. Його спотворили. Перекрутили, наче щось непристойне. Ремствування аудиторії звучало інакше, ніж ще секунду тому. Невже він почув сміх? Це з нього вони сміялися? Та це не мало великого значення – Мало значення лише те, що він чув і відчував. А він відчував висміювання 30 тисяч душ. Так бути не могло. Цей жахливий момент не можна було так залишати. Костянтин прошепотів йому на вухо. Я наказав замкнути ворота і вже попередив усіх гвардійців клинка. Ми його знайдемо. Але це не мало значення. Вони могли приволокти Рована назад і кинути його у вогнище, але це не матиме значення. Зіркова мить Годарда стала найбільшою жертвою дня. Якщо лише... Айн знала, що все йде в дуже поганому напрямку, щойно побачила на верхівці піраміди того імбецила. Доведеться розібратися з Годардом, бо коли його злість брала гору, то його вже було не зупинити. Все бувало погано й раніше, але з часу заволодіння тілом Тайгера ті молодецькі імпульси, раптові ендокринні сплески наділили Годарда жахливим новим виміром. Адреналін і тестостерон могли виглядати мило, коли керували таким невинним чистим аркушем, як Тайгер, вони були лише вітрами під крилами паперового змія. Але у випадку Годарда ці самі вітри перетворювалися на торнадо, а це означало, що з ним потрібно було розібратися, наче зі звіром, що вирвався зі своєї клітки. Вона дозволила Костянтину вибігти і повідомити йому погані новини, бо Годард обожнював звинувачувати гінців, тож краще Костянтин, ніж вона. Айн підійшла до Годерда лише коли він повернувся, щоб поглянути на безпорадного техніка. «Прямий ефір заблокували», – розповіла йому Айн. «Він вже не триває. Зараз ми намагаємося врятувати ситуацію. Роберте, ви можете все це змінити», – сказала вона, максимально його влещуючи. «Змусьте їх думати, що так і було задумано, що це частина вистави». Їй жахнув вираз його обличчя. Вона навіть була непевна, що він її почув, доки він не сказав. «Задумано? Так, Айн, саме це я й зроблю». Він підняв мікрофон, і Айн відступила назад. Можливо, Костянтин був правий. Саме в такій миті збентеження вона могла його вгамувати. Контролювати його. Лагодити зламане, перш ніж все стало безповоротним. Вона глибоко вдихнула, і разом з усіма чекала, що він скаже. «Сьогодні мав бути день розплати!» Випльовуючи слова в мікрофон, почав Годдард. «Ви! Всі ви прийшли сьогодні сюди, виношуючи жагу до крові! Ви!» «Чиї серця пришвидшуються від перспективи побачити на власні очі спалення живого чоловіка? Ви! Ви справді думали, що я вас розважатиму? Невже ви вірили, що жінці можуть настільки потурати ваші хворобливі цікавості? Влаштувати для вас цирк різанини, щоб розважити?» Тепер він волав на них крізь зціплені зуби. «Як ви смієте? Лише жінці можуть насолоджуватися припиненням життя, чи ви забули?» Він зупинився, дозволяючи це усвідомити, даючи їм відчути глибину їхньої помилки. Якби Рован не зник, він би з радістю подарував їм шоу. Але вони цього ніколи не дізнаються. «Ні, женця Люцифера сьогодні тут немає!» – продовжив він. «Але ви, хто так хотів стати свідками вистави, тепер стали об'єктом мого погляду. Тут виносили вирок не йому, тут виносили вирок вам, хто сьогодні себе прирік. Єдиний спосіб уникнути вічних мук – це прощення! Прощення і жертва! Саме тому я сьогодні обрав вас стати прикладом для світу!» Тоді він глянув на тисячу жінців, які виднілися серед публіки на стадіоні. «Зберіть їх!» – наказав він із таким великим презирством до натовпу, що прокосив собі губу. «Всіх їх зберіть!» Паніка наростала повільно. Приголомшені люди дивилися одне на одного. Невже панівний клинок таке сказав? Він не міг цього сказати? Він не міг мати таке на увазі. Навіть жінці спершу були непевні. Але якщо вони не хотіли, щоб виникли сумніви у їхній відданості то було неможливо не виконати наказу. Потроху почали діставати зброю, і жінці почали оглядати людей навколо себе, маючи зовсім інші вирази обличчя, ніж раніше, вираховуючи, як можуть найкраще досягти мети. «Я – ваше завершення!» – проголосив Годдард, як робив на всіх своїх масових збираннях, і його голос відлунював по стадіону. «Я – останнє слово ваших невдоволених лохочинних життів!» Почали тікати перші люди, потім ще кілька, а тоді наче прорвало дамбу. Налякані глядачі перелазили крізь сидіння і одне одного, щоб дістатися виходу. Але жінці швиденько розташувалися на початку труби. Єдиний спосіб їх уминути – це пройти крізь них, а зібрані вже почали блокувати вузькі шляхи до свободи. Я ваш визволитель! Я ваш портал до таємниць забуття! Люди почали кидатися крізь поруча, сподіваючись, що ляпання врятує їх від збирання, але це було женське судилище. Бо з того моменту, коли Годард віддав наказ, шторм вже не міг допомогти. Він міг лише спостерігати крізь свої чисельні, немиготливі очі. Я, ваш омега, ваш носій одвічного миру. Ви мене приймете. Жниця Ренд благала його зупинитися, але він її відштовхнув, і вона, спіткнувшись, впала на землю, перекидаючи смолоскип. Він ковзнув над краєм піраміди, і це все, що знадобилося, аби та спалахнула. Фіолетові язики полум'я охопили основу. Ваша смерть це водночас мій вердикт і подарунок для вас. Звернувся до вмираючого натовпу Годард. «Прийміть їх із гідністю! А тепер прощавайте!» Найкращий краєвид на Армагедон Годарда був з верхівки піраміди. А оскільки дим видувався витяжними вентиляторами, технік міг бачити все. Включно із зовнішнім краєм фіолетового вогню, що рухався догори, стаючи синім. На трибунах женці, кожен з яких виблискував припасованим до їхніх новеньких мантій дорогоцінним камінням, з тривожною швидкістю відправляли своїх жертв на той світ. Сьогодні я буду не один, подумав технік, коли почало наближатися полум'я, палаючи вже не зеленим, а яскраво жовтим. Він міг відчути, як починають тліти підошви його черевиків. Він міг відчути запах горілої гуми. Тепер вогонь був помаранчевий і дедалі наближався. Крики навколо нього здавалися дуже далекими. Вогонь вже незабаром стане червоним. Піроксіліновий кляп згорить у нього в роті, і його власні крики будуть єдиним, що матиме значення. Тоді він побачив самотнього жінця, який дивився в його напрямку з поля, того, що в Малинової мантії. Одного з кількох жінців, який не винищував глядачів. Вони немить зустрілися поглядами. Тоді, що й на полумі охопила ноги приреченого чоловіка, жнець Костянтин підняв пістолета і здійснив єдине збирання на сьогодні. Єдиний постріл в серце, що врятував техніка від більш болісної кінчини. І останнє, про що подумав технік, перш ніж його покинуло життя – це хвиля безмірної вдячності за милосердя малинового жінця. «Я пробачаю тобі, що спробувала мене зупинити», – сказав жениці Ренд Годард, коли їхній лімузин від'їхав від стадіону. «Але мене довує, Айн, що саме ти здригнулася, коли справа дійшла до збирання». Айн могла сказати йому мільйони різних речей, але припнула язика. Про ровано, розтоптаного під цією значущою історію, вже забули. Ходила чутка, що він полишав стадіон із жінцем Тревісом і з кількома іншими тихайськими жінцями. Вона могла повісити все на них, але кого вона дурила? Саме вона запропонувала Годарду знайти спосіб зробити відсутність Рована частиною більшого плану. Але вона навіть уявити не могла, куди це заведе Годарда. «Я не про цю подію просив, але речі рідко вдаються, як ми того очікуємо». Годард говорив спокійно і зібрано, наче хтось, хто може обговорювати виставу. «І все одно цей день пішов нам на користь. Рен поглянула на нього з недовірою. «Як? Як ви можете таке казати?» «Хіба це не очевидно?» А коли вона не відповіла, він пояснив з м'яким красномовством, яким так славився. «Страх, Айн! Страх – це улюблений батько поваги! Звичайні громадяни мають знати своє місце. Вони мають знати межі, які не варто порушувати. Без шторму в їхніх життях вони потребують твердої руки, що надасть їм стабільності та встановить чіткі кордони». Вони мене шануватимуть і більше проти нас не виступатимуть. Він обдумав власні егоїстичні логічні пояснення і схвально собі кивнув Все гаразд, Айн, все гаразд. Але жниця Рент знала, що з цієї миті вже нічого не буде гаразд.